<här> <här> alltså är det dumt att gå in i klassrummet brev i och bak? Alltså kan ni hålla käften? Ja, det är lite högljutt. Ja, De, lite. det är det brukar typ inte vara så högt den här tiden. Det här var vår på poddtid. Mm, precis, så Hur? jag fattar inte liksom. De kanske tycker att det är extra fester då. Det är extra fester då, precis. <här> De stör. Ja. Hur som, hej Hur och välkomna tillbaka till podden Konspiration.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 det är näissa nice så. Alltså. Alltså sen efter jag har poddat så brukar inte vi prata med varandra på hela dagen. <här> Nej, vi brukar typ Nej, sitta med en och göra någonting och bara... luncha. Vi hade inget att prata om för vi hade inte typ pratat av oss så mycket <här> Vi satt Är åt det. Men det är faktiskt sant. <här> ja, jag men jag känner så, typ mycket så här. Oh! Alltid om vi har någon lektion efter vi har poddat, alltså vi bara, vi typ bara sitter med varandra och, och bara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 Och då skulle frimördarna styra världen. Finns det folk som tänker så? Ja. Ah. Och enligt teorister så ska de även döda bröder som pratar för mycket eller överger dem. Mm. Jag hade blivit döda direkt. Du hade blivit döda så fort. Du hade du bara snackade så, så mycket. Du hade bara, Anna, Anna, Anna, ja. jag, jag är frimördar nu. Vill du veta vad som händer eller? Vill du veta vad som händer? Mm. Så de bara spiller och så dör du typ. Det rimmar inte. <laughs> du försökte så hårt. If you leak, you, you, you, um, you bleed. Ja. Det är en här. <laughs> Nej. Alltså vi är så dåliga på det här. Kallar ah, ja. du så knallar du. Okej. <laughs> okay. var jag så knallar därifrån. Ja, okej. Okay. Men alltså, det här ska jag alla ha visat. Och eh, de säger att de frimörorna låg bak bakom eh, Mozarts död. Är det så? Det var Mozart va? Ja. Ja. Men jag kommer inte ihåg. Jag tror han gjorde symfoni 73 eller vad det är, ja, alltså han har Han gjort alla ja. symfonier. Jag har ingen aning om exakt vilka symfonier han gjorde, men han, han, han gjorde symfonier. Ja, han var rätt duktig. Ja, var inte han var inte han som var döv typ? Jo. jo. det är ändå liksom skills. Nej, Beethoven. Va? Ja. Vem är Mozart? Då? Men Mozart, är han som har ganska snyggt hår. Mozart är ju han som är ändå är typ snygg. Ja, ah, just det. Mm. Han är ändå så här, snygg för att vara. Mm. Äh, alltså, en man som är Vi tog så bättre ut. Vi tog så bättre ut. Det Alltså, alltid när man kollar på sådana gamla tal. är man är just det i Mozart. Men grejen är så här. Alltså, alltid nu när jag kollar på gamla bilder när vi gör research. Mm. Då har vi bara så här. Vilken ful dubbelhaka Vad ful människa liksom. Så jävla ytliga. I hur? Och nu så bara, det om. Ja. Han ska ha varit frimö de sista sju åren av sitt liv, men ska enligt uppgifter ha avslutat åderämligheter i alltså den här symfonin trollflöten, och då ska är den, är den orden ha dödat honom i hämnd. Och det är inte visat att det finns även andra spekulerade mördare. Trollflöjten. Ska han ha liksom lämnat så här hemliga saker i den typ? Ja, eller typ så här refererat till orden och deras ritualer. Och... Men sjunger de i trollflöjten? Jag vet är inte, inte. Det bara massa fioler och sånt? Är inte det, sånt? det typ en pjäs eller någonting? En opera? Jag trodde det bara var, en var sån här piano. Och det är fett svårt att avslöja hemligheten med piano. Du måste ju typ såhär en hemlig skriftspråk. Eller hur? Eller lysts musikspråk. Jag vet inte. <här> nu!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 den, de, man kan väl Nej jag att att de skojar de var Det jätt... ja. det beror på hur man ser det Alltså den här riktiga klubben mm. För jag antar att de grundades som en riktig klubb så här, nu grundade vi Illuminati Ja, precis. Och sen typ råkades den såhär eh, Alltså klubben råkade liksom Expandera och bli typ out of control Ja, men medan den där Expanderades så det, stängde man av Den riktiga klubben mm. Vid tioårs market liksom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 Jag tycker det är precious liksom Men Är det verkligen något som behövs Jag kan tänka mig att det var något som behövdes förr i tiden man Det kan behöva. Så alltså Det kan vara ju. Var skönt att vända sig till religionen i kris Vilket många människor ja. gör även artister, typ. Mm. Det vet man ju mm. Typ en gång när min dator inte startade mm. bara, Då var det till gud Ja, jag bara snälla gud Kan du få min dator att starta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 Mm, i princip ehm, Galet Däremot så fanns det fortfarande vissa frimurareföreningar Som öppet förklarade krig mot Illuminati Ja, men det måste ju nästan finnas För vi har ju en speciell frimurareförening idag mm. Om inte de är typ Hemligt Illuminati Det vet vi inte Det finns ju alltid teorier Okej, okay, på en konferens Med 35 frimurare Det här då på typ 1780-talet Varav två var Illuminati medlemmar då Också. så sa en liksom Illuminati-medlem det här för att värva frimur idag. och det här är då rapporterat we don't know if it's true men det, det låter shady jag kan berätta för dig att det hela är mycket mer seriöst än du någonsin kunnat föreställa dig konspirationen som värvs är så väl uttänkt att det så att säga kommer att bli helt omöjligt för monarkierna och kyrkan att slippa undan oj han, han bara, vi menar seriöst på den här skiten Ja, han bara, shit's about to go down ja. <laughs> Värvde han några då? Alltså de hade ju Alltså de flesta frimunder var ju Illuminati-medlemmar Så att jag antar att han värvade ganska många Ja. De... In, inte kanske just på den här konferensen Men Nej. överlag Men det här hemliga sällskapet då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 Ja, jag menar, det känns som att hela synen har blivit förvriden. Mm. Det känns som att, ja, men som du sa, typ, tidigare tidiga illuminati var som typ, det första kommunistiska partiet. Ja, typ. Men, alltså, jag rekommenderar verkligen att gå in och lä gå in på hemsidan och eh, läsa den där artikeln som, eh, ja, men från världens historia som jag har länkat där då. För att, alltså. Det var så intressant. Um, och jag har bara tagit upp en bråkdel i podden nu liksom. Så so recommend recommend in the words of Teres Lindgren. Må mm. Hej. Har du hört talas om The Bilderberg Group? Um.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 Mm. Eller diskuterar de liksom, Hur kan vi använda det här för styra världen <laughs> typ. ja, Man vet inte motivet bakom Nej. konferensen Nej, precis um, Enligt de själva då Så är det typ en såhär Men är det skul. politiker som träffas? Alltså det är Eller ju är det inflytelserika typ hobby, debante, Det var en prins debante. Som startade det En prins. En nederländsk prins Okej okay. uh. Så det är ju typ så här Alla personer med inflytande skulle kunna bli inbjudna till de det här typ Man kanske bara vilja ha en klubb Ja. debatterar Alla inflytelserika personer Varför så, säga, så här, Ja, men vad tycker försten av eh, Tyskland om den här frågan Ja så skulle det kunna vara Men Oj. Oj. Oj. <laughs> konspirationsteorier Hello. om det här då. jätteölor nämnde vi ju i förra avsnittet speciellt att Donald Trump skulle vara jätteödla det finns ju då en teori, självklart, att de här människorna som salmas är jätteödlor och nu ska de fundera på hur vi, de ska styra världen bättre. Ja, och speciellt om alla är inflytelserika så är det ju ännu farligt att de har ödlor. Mm. Det finns ju en teori att alla människor med makt i världen är ödlor. Det skulle kunna vara så att de har så ett litet ödlemöte nu och bara mm. hur går det med dina barn, hur går det med att styra planeten? <laughs> <laughs> vilket bra mat. Vilket bra kallprat. Ja. <laughs> det är ju så här: Mm. Me. Men sen finns det även här: Bärsdonation, som vi redan har nämnt. Mm. De ville styra världen helt enkelt. Och min favoritteori: De grundade Burger King. Mm. Alltså: De träffades för första gången 1954. Samma år som Burger King blev en grej.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 Alltså ingen äter på Burger King. Nej, jag har typ det enda jag ätit på Burger King det är deras lökringar, mm. de är veganska och de är inte ens goda. Nej, och det är liksom det är, de har bara kött och bacon. För de har faktiskt vegetariska nuggets. Vilket jag ger lite props för. Jag har inte smakat dem, men de ska tydligen ha dem. Ja. Men ändå lite dåligt att 2017 bara ha lökringar som är veganska. Det <laughs> Max-konceptet är egentligen så här green food. Och även om donken inte är den mest vegovänlig istället så har vi ändå veganska alternativ. Burger King känns att de är lite efter. Mm. Fuck King. Bara, för på. Bara för att hata på Burger King. Liksom. Och ni jag tjocka på mest. vad du hatar på Burger King, mm. ja. Nej. Det är ändå ah. roligt att man får en krona när man äter där. Mm, precis. Ni kan väl skicka in lite vad ni tycker om Burger King. Ja.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 <skratt> ja, ja. Eh, Moa. Ska vi köra, oj, jag kör. Oj, vad ska jag köra burk? Jag bara sträcker mig över alla mina julklappar här. För att hämta min burk För Moa, jag har en burk mm. Jag säger inte säga att jag har en burk för det är inte så kul. Det Nej. var kul i av första avsnittet. Bara för att du sa så roligt. Um, jag har en burk Jag <skratt> har en burk um, och för er som är nya till podden så har jag, nu men nu tjuvläser du här Moa, Aj. fy på dig. Jag har en burk och i den här burken har jag samlat några lite kontroversiella, speciella, absurda, extrema konspirationsteorier. Som jag tycker i alla fall och förhoppningsvis har inte Moa hört talas om de här och jag ska nu dra en lapp ur den här burken och läsa den för Moa Ja. Yeah. Mm. <skratt> Sjuk. Månen finns inte. Det är ett hologram. Uh, nu blev jag osäker. <skratt> Min första tanke, så fort det sa han, jag bara... Uh, nej, månlandningen. Men sen Precis. finns det teorier om månlandningen är fake Precis. Men har vi inte haft andra folk som varit på månen? Jag vet. Alltså. Ja, Kristoffer... Fuglesag var på månen. Ja, han var ju på månen verkligen. Jag vet inte. Alltså är det verkligen en grej att man åker till månen? Åker man inte typ typ såhär space station så jobbar? Men gud vad coolt att åka till månen. Men Nej. det kanske inte går att för det är ett hologram. Nej, för det känns som att ett hologram inte kan ha de eh, egenskaperna som månen har. Nej, men så är det inte såhär månen jättelångt bak i tiden? Jag antar jo. det i och med att... Ja. Jo, månen är ju alltså, sällan som en helig symbol. Men sen tänker jag alla egenskaper som månen liksom har. Typ så styr tid, vatten och så. Det mm. känns som att hologram inte har kapacitet att göra det. Nu får liksom, oh, <laughs> <Jävla laughs> jag framförallt är världens future. Åh, så här. Det är månen är ett hologram från framtiden som har de egenskaperna. Bara för att man i framtiden så här råkar fucka upp och förstöra månen. Så man bara shit. Um,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 Ja, men precis. Yin och alltså det är ju inget hologram. <laughs> <kör> <kör> nej. då? är jorden också ett hologram, eller? Jorden är ett Alltså det här skulle ju kunna spela på den teorin att man lever i en simulation. Simulation. simulation. Typ The Truman Show. Ja, typ Matrix. Typ Sims. Mm. <laughs> Så sett. Men, äh, nej.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 Uh, nu är jag rädd <laughs> Ja, så det är ju den Och sen så var jag, alltså, det var ju lite scary Det här med allseende ögat Ja, det var det Men men, det är ju en populär det mim Det är en liksom. fin symbol ändå um, Ska vi avrunda där? Ja Glöm inte att följa oss på våra sociala medier. På Facebook heter vi Podden Konspiration, och på Instagram heter vi Podden.konspiration. Vi finns ju som sagt på hemsidan Podden Konspiration där du kan läsa all info och alla artiklar vi har nämnt. Jag kan vi även avundas avundast allseende ögat. Precis, gå in och kolla på vårt allseende öga. Mm. Um, sen även har vi en e-mail. Den kan ja. inte i huvudet. Podden.konspiration.askgmail.com oh, Precis. Och vad har vi sen Moa? Vi, har, eh, vi finns på iTunes och vi finns på Acast. Ja. Och där heter vi podden eh, kolon konspiration Ja. Och glöm inte att följa vår privata Instagram. Delikato monsteret och Moa Chips. <laughs> ja.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 Precis. Um, avsnitt 6 släpps ju då 18 december I alla fall För att sammanfatta vårat flummiga uh, Prat här Jag kan ju bara tillägga att jag snittar på typ 4 timmar sedan per natten ja. tiden. Så att uh, Avsnitt 6, verkliga konspirationer 18 12 vi ses då Förlåt mm. mm. Men gud <laughs>